Texto 4. Ricardo: Manuel. Bom dia, Manuel. Olá, brasileiro. Como estás? Tudo bom? E você, como vai? Infelizmente, nós não estou muito bem. E por quê? Ora, não tenho dinheiro, mas tenho saúde. Saúde tenho bastante. Então, tudo bem. É verdade. Adeus, Ricardo. Tchau, Manuel. Exercício 10. Faça de Manuel. Bom dia, Manuel. Olá, brasileiro. Como estás? Tudo bom? E você, como vai? Infelizmente, não estou muito bem. E por quê? Ora, não tenho dinheiro. Mas tem saúde? A saúde tenho bastante. Então tudo bem. É verdade. A deles é o Ricardo. Tchau, Manuel. Unidade 7, texto 1. secretária Sr. Ribeiro Ribeiro e Companhia, boa tarde. Dona Luísa, é o Ribeiro. Boa tarde, Sr. Ribeiro. Está tudo bem? Está sim, obrigadão. Ouça, tem que ir, é que vou jantar com os nossos clientes. Um momento, vou verificar. Na próxima terça-feira, Sr. Ribeiro. E a que horas é que é o jantar? A mesa no restaurante está reservada para as 8. Certo. Obrigado. Até amanhã, Dona Luísa. Texto 2. Ricardo. Fernando. Alô? Eu queria falar com o Fernando. De quem fala o Fernando? É estou o Ricardo. Sou sim. Vamos tomar uma bebida? Hoje não posso. Vou sair com a Lúcia. E amanhã? Amanhã está bem, mas antes das 9 horas. Das 7 às 9, certo? Certo. Mas por quê? O que que você vai fazer depois? Vou jantar com a Teresa. Depois vamos dançar. Homem de sorte. Então, até amanhã. Até amanhã, brasileira. Exercício dois. Ossa e repita. Um. Que horas são? É uma hora. Dois. Já são 6 horas. Não, são 5 horas. 3. A que horas é a festa? É às 9. 4. A que horas vamos almoçar? Às 2. exercício 3. Ouça e repita. Aqui. Civil. Senhor. Nerir. Texto 3. Ricardo. Isabel. Isabel, você sabe que horas são? 1/4 um para 1. Meu Deus. Como estou atrasado? Atrasado para quê? Para a minha entrevista na universidade. Mas a tua entrevista é amanhã. Amanhã? Mas que dia é hoje? Não é quinta? Dia 6? Não é, não. É quarta, dia 5. Ah, que alívio. Ó, oh, Ricardo, tu e as tuas confusões. Texto 4. Bruno, Carlos, Tu e a tua mulher querem vir jantar amanhã? Espere, quantos são hoje? São 28. Então, amanhã são 29. Lamento, Bruno, mas já temos um compromisso. Podem vir depois de amanhã? Sim, podemos. A que horas? Às 8:30, está bem? Ótimo. Então, até depois de amanhã. Deus e obrigado, Bruno. Exercício 5. Ouça a pergunta e escolha a resposta. 1. Um. Quantos são hoje? 2. Que dia é hoje? 3. Que horas são? 4. Quantos anos tens? 5. Em que dia viajam? 6. A que horas vais? Exercício 6. A que horas são? Ouça e repita. Um São 7:30. 2. E é meio-dia. 3. São 3 menos 1/4. Um 4. São 11:25. 5. E é meia-noite. 6 é 1 hora. Exercício 8. Converse com o Ricardo. Você: Ricardo. Olá, Ricardo. Olá. Que surpresa! Como estás? Tudo bom, obrigado. Querest tomar uma bebida? Quero sim, uma imperial. Queres ir ao cinema hoje à noite? Hoje não posso. Olá, Ricardo. Olá, que surpresa. Como estás? Tudo bom, obrigado. Quereste tomar uma bebida? Quero sim, uma imperial. Queres ir ao cinema hoje à noite? Hoje não posso. Unidade 8. Texto 1. Sr. Pinheiro, funcionário. Um bilhete para o Porto, faz favor. Quando é que queria viajar? A sábado às 8:30 e da manhã. A para às 8:30 e já não alugares. Para que horas é que há? Ainda há para o meio-dia, às 2:20 e da tarde e à meia-noite. A carrinha das 2:20 e chega a que horas? Chega às 7:15. E um Está bem, eu tenho um bilhete. Tá isto dois. rececionista Dona Leonor Consultório Bom dia Bom dia Eu queria marcar uma consulta Com que médico, minha senhora? Com o Dr. Mendes. E para que dia? Para 9 de fevereiro à tarde, se possível. Sim, posso vir às 10 para às 3. Às 10 para as 3, posso. O seu nome, por favor? Leonor de Oliveira. Certo. Então, dia 9 de fevereiro, às 3 menos 10. Muito obrigada. Com licença. Exercício 3. Ouça e complete. 1. Um. O bilhete é para as 10 horas. Para que horas? Para as 10. 2. Nós somos de Coimbra. De onde? De Coimbra. 3. A entrevista é com o engenheiro Oliveira. A quem? Com o engenheiro Oliveira. 4. Queremos viajar na quarta. Em que dia? Na quarta.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 com o engenheiro Oliveira. 4. Queremos viajar na quarta. Em que dia? Na quarta. Teijo 3. Senhor Henriques, funcionário. Tem um comboio para Lisboa às 15:10. E às 15:10? E não. Não há. Não, senhor. São às 16:10. E hora é essa começada. Agora tem de esperar mais uma hora. Bem, não faz mal. Dê-me um bilhete. O de primeira classe ou o de segunda? De segunda. Texto 4. Atenção, senhores passageiros. Já se encontra na linha número 2 o comboio das 15:40 e com destino a Braga. Na linha número 4 encontra-se o comboio das 16 horas com destino a Vila Real. Exercício 5. Ouça e repita. Janeiro. Fevereiro. março abril maio junho julho agosto setembro outubro Novembro Dezembro Eisrsiu 7 Ouça e escreva 1 um. Próxima 2 Trabade 3 Tarde 4. café 5. casado 6. tônico 7. também 8. fazem 9. Férias. Dash. Queres? 11. Civil. 12. Setúbal. 13. Reporter. 14. Senhor. Exercício 8. Ouça. Rui, secretária Teresa. Queríamos falar com o senhor professor Nunes. Não é possível. Hoje ele não está. E amanhã? Também não. Amanhã vai a Coimbra. Só depois de amanhã. Não faz mal. Depois de amanhã, está bem. Podem vir antes das 11? Podemos sim. Então, até depois de amanhã, antes das 11. Exercício 10. Ouça e escreva. 1. Um. Segunda-feira, 14 de janeiro. 2. Terça-feira, 1º de março. 3ª quarta-feira, 2 de outubro. 4ª quinta-feira, 30 de maio. 5ª sexta-feira, 1 de fevereiro. 6, sábado, 16 de novembro. 7, domingo, 25 de agosto. Unidade 9. Texto 1. Um. Sr. Ribeiro, secretária. A Dona Teresa, eu podia dizer-me qual é a morada do José Lopes? Um momento, Sr. Ribeiro. Cá está. É Rua dos Marinheiros, 28, primeiro direito. Rua dos Marinheiros, 28, primeiro direito. Ele tem telefone? Tem sim. É o 742960. 742960. E qual é a direção do escritório dele? É Rua 19 de Agosto, 37, segundo esquerdo. Telefone 529841. Já está. Muito obrigado, Dona Teresa. Até isto dois. Dona Elise. Senhor Costa. Senhor Costa, sabe a direção daquele médico dos olhos? do Dr. Mota. Sei. O consultório fica na Praça da Rainha, número 97. Praça da Rainha, onde fica? A senhora toma um dos autocarros que vão para a Baixa e sai na primeira paragem depois da Avenida Pinheiro da Gama. A Praça da Rainha fica ali mesmo. Ah, já sei onde fica. E o número de telefone? é o 54 32 10. Obrigada, Sr. Costa. De nada, Dona Elisa. Texto 3. Ricardo, Manuel. Olá, Manuel. Olá, Ricardo. Olha, qual é a tua direção no Rio de Janeiro? A minha direção, quer dizer o meu endereço, está bem brasileiro. o teu endereço Olha vou escrever aqui para você Praça 14 de Novembro 73 apartamento 21 Ipanema Então moras em Ipanema Moro sim pertinho da praia Amen sorts Um dia vou lá Texto 4. Dr. Mota. Dona Elise. Podia ler as letras aqui, minha senhora? Sim, senhor doutor. N T C O. Agora esta linha. G L A P I. Aqui agora, por favor. E D K M S K P I V E aqui que letras pode ler U R B R F Jorte E aqui Jorte não G uh, Z w, não, x e y. Exercício 8. Ossa e identifique. Primeiro esquerdo. Quinta. Doutora. Segundo direito. Senhor engenheiro. Apartamento. Exercício 10. Ouça e escreva. Olá. Irmã. Querça. Inglês. Ótimo. Exercício 11. Ouça e complete. Excelentíssimo senhor João Nunes Macedo, Rua 5 de Outubro, 85, Primeiro esquerdo. 2950 Palmela, Portugal. Slintíssimoa senhora Doutora Maria Teresa Mendes Praça 7 de Setembro 72 segundo direito 2795 Coimbra Portugal Ilustríssimo senhor Manuel Lopes de Oliveira Avenida 2 de Junho 59 Apartamento 17 91275 São Paulo SP Brasil Unidade 10 Exercício 2 Ouça, escolha e completa. Pedro Sofia Está? É Sofia. É assim quem fala. Eu Pedro Fonseca. Ah, olá Pedro. Olá. Olha, o que vais fazer hoje à noite? Vou ficar em casa a e estudar. E amanhã à tarde? Vou trabalhar. E à noite, queres sair à noite? Está bem. Então até amanhã à noite. Até amanhã, Pedro. Exercício 5. Ouça E identifique. E quantos são hoje? Hum. São 2 de dezembro. 2 é 1 um de julho. 3 são 10 de fevereiro. 4 são 13 de agosto. exercício 6. Bolsa incompleta. E 1. Um. Olha, eu vou almoçar com a Maria. Com quem? Com a Maria. 2. A Joana quer um bilhete para o Porto. Para onde? Para o Porto. 3. O almoço é às 2 menos 1/4. Um a que horas? Às 2 menos 1/4. Um 4. O meu amigo éd Londres. De onde? De Londres. Agora, faça as perguntas. 1. Um. Olha, vou almoçar com a Maria. Com quem?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 4. O meu amigo éd Londres. De onde? De Londres. Exercício 8. Ouça e escreva os números de telefone. Boa tarde. Diga. Sim, sim. Bem, quero os números. Sim. Bem, o número da agência de turismo é o 247566. Já tem. Bom. E o número dos correios é o 245115. Sim. E o número da estação dos caminhos de ferro também quero. Sim, é o 24 00 42 Jazrísio Nova. Ouça e complete. 1. Um. O comboio utility chegará às 10:20 e ao cais número 8. 2. O comboio de Coimbra chega às 12:30 ao cais número 3. 3 O comboio de Sintra chega às 9:45 ao cais número 6. 4 Comboio de Cascais segue às 11:05 e ao cais número 1. Exercício 13. Ouça e complete. Rececionista: Senhor Lima. Consultário: Bom dia. Bom dia, eu queria marcar uma consulta. Com que médico? Com o Dr. Oliveira. Para que dia? Para 6 de outubro de manhã. Um momento, faz favor. Eh, às 10 menos 1/4, um está bem? Sim, minha senhora. O seu nome? João de Lima. Senhor João de Lima. Então, dia 6 de outubro às 10 menos 1/4. Um Muito obrigado. Bom dia.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 Muito obrigado. Bom dia. Exercício 14. Ouça e jogue o bingo. J. T. U. S. M. O A B A E Texto 1 um. Exercício 1 um. Ouça e completa Funcionária Eduardo Como se chama Eduardo Martins. Tem quantos anos? 31. O que é que faz? Sou jornalista. E mora em Lisboa? Não, em Sintra. Exercício 3. Qual é a sílaba mais forte? Chama. Engenheiro. almoçar espanhol repórter inglês exercício 9 ouça e identifique como está Estou bem, obrigado. Fall in English. Exercício 12. Verdadeiro ou falso? Fernanda, António. Está? Olá, Fernanda. Daqui é o António. Escuta, Eu e o Pedro vamos à praia. A tua e a Cristina querem vir também? Não podemos, vamos às compras. E à noite, querem ir tomar uma bebida? Sim, está bem. A que horas? Depois das 8h está bem? Ótimo. Então, até logo. Exercício 14. Usa, escolha e completa. Oi. Funcionária. Podia dizer-me a direção da agência de turismo? Com certeza. É a Avenida do Porto, 95, primeiro direito. E o número do telefone? É o 75 2314.